Te ceresc că îți mulțumesc pentru cuvântul tău, îți mulțumesc că, doamne, ne-ai dat, ne l ai pus la dispoziție și ești credincios să-l în în descoperi prin Duhul tău. Doamne, te rog să ne dai inima alianța celor din Berea, doamne, care auzeau predica lui Pavel și ce, învățătura lui Pavel și după aceea mergeau acasă și cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce a vorbit Pavel era sau nu adevărat. Te rog să-mi dai și nouă inima asta aleasă și te rog să-mi dai mintea lui Sacar, care știau Doamne, să deosebească timpurile. Și noi trăim în timpurile, în timpurile de, de sfârșit, înainte de venirea Ta și vrem să fim în alertă, Doamne. Pregătiți pentru... Pregătiți să te întâlnim. Pregătiți să ne întâlnim cu Tine în văduh, Doamne, tu ai spus că venirea ta va fi ca un hoț să ne să ne iei la tine în cer. Te rog, vorbește-ne astăzi prin pasajul prin care îl studiem și descoperă ne voia ta plăcută și desăvârșită. În numele lui Isus, Domnul nostru, te rugăm. Amin. Ca o scurtă recapitulare, data trecută am făcut, am început să studiem. Căderea am păcat și dimensiunile păcatului. Și uh, am reușit să parcurgem în capitolul 3. Uh, am văzut, de fapt, mai, mai întâi că capitolul 3 dă tonul întregii Biblii, că în capitolul 3 vedem problema omului și restul Bibliei vorbește despre soluția lui Dumnezeu. Uh, am văzut actorii, drame astea, că am vorbit puțin despre șarpe sau despre nahași, sau cel strălucitor. Deci, Nahash de fapt se poate traduce și cel strălucitor. Și am identificat în Isaia 14 ca fiind, ca fiind Lucifer. Satan, adică. Păi femeia, care am văzut puțin care era femeia și bărbatul. Și după aceea am văzut puțin care a fost conjuntura căderii. Am văzut că Eva nu era creată atunci când Dumnezeu îi dă omului instrucțiunile cu privire la pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Și am văzut că Adam era cel responsabil de instruirea Evei. Pe urmă am văzut că Adam lipsea, era, nu era prezent în momentul în, momentul în care șarpele o ispitit-o pe Eva. Am văzut după aceea strategia decepției care e folosită de satan și astăzi cu, cu toți, toți oamenii. Mai întâi seamănă îndoiala, îndoiala aduce confuzie, după aceea neagă adevărul și vine, vine cu minciuna și că ne aduce ispita în cele trei domenii. Pofta firii, pofta ochilor și lăuderea și a vieții. Pe urmă, am văzut consecințele rebeliunii, faptul că omul și femeia au mâncat din, din fructul ăsta și mâncând din fruct, spune aici în versetul 7 că li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Și goi e același cuvânt cu șiret din versetul 1. Șarpele era mai șiret decât toate făpturile vii. E același cuvânt și... De asemenea, cuvântul ăsta este, are, deci, folosește ca și rădăcină și pentru cuvântul înșelat în ebraică. Am discutat puțin de treaba asta, că după aceea au făcut primul gest religios și au făcut șorțuri din frunzele de, de smochini și pe urmă am văzut consecințele rebeliunii, ce se întâmplă cu fiecare. Faptul că Mesia este Dumnezeu promite venirea lui Mesia bărbatului, femeia spune de fapt că consecința păcatului asupra ei este că va naște copii prin suferință, cu suferință, în suferință și că dorințele ei se vor ține de bărbat. Deci asta e felul în care femeia se raportează și caută înțelege iubirea. Bărbatul însă înțelege iubirea ca fiind necesitatea de a avea grijă de nevoile familiei, de a, de a munci, de a trudi. De a... Păi am văzut că Dumnezeu le face clar la bărbați și la femeie faptul că nu există iertare de păcat fără vărsare de sânge. Le acopere păcatul cu hainele de piele și pentru asta au trebuie să omoare niște animalele. Pe urmă am văzut că spre binele lor, Dumnezeu îi scoate din grădina Edenului și pune niște hieruimi să păzească uh, pomul vieții de satan. Pe urmă am văzut și faptul că Dumnezeu îl abordează pe om în felul în care l-a abortat, pentru, nu pentru că nu știa unde îi sau uh, că nu-l vedea, și pentru că Adam avea nevoie să-și mă, să mărturisească păcatul și să se pocăiască. Un lucru pe care am omis să-l acopăr este o întrebare, spune întrebarea ce a urmărit Satan prin această înșelăciune? Care a fost aspirația lui? Care a fost păcatul lui? Și lucrul ăsta e un pic e obscur, dar practic în Isaia 14, vedem puțin despre ce care era ideea, ce vrea satan să împlinească prin înșelăciunea asta. Asta citim puțin acolo în Isaia 14. Rapid că pe urmă o să trecem la subiectul principal de astăzi. Pune așa, Isaia 14 de la versetul să începem la versetul 10. Tot ce cuvântul ca să-ți spună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 Îmi voi ridicați ca omul de domnie, mai presus de stelele lui Dumnezeu. Stelele adesea în Biblie sunt o referință la îngeri. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar a fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită țintă, mâirați la tine, te privesc cu luarea minte și zic acesta este cel ce, care făcea să se cutremură pământul și zguduia împărățiile. Deci, aspirația lui Satan era să ajungă ca Dumnezeu, exact ca și ce, ce spune femei în versetul 5 din capitolul 3. Să ajungă ca Dumnezeu, să fie stăpân, să, să, să stăpânească. Și omul, prin această manevră, omul care stăpânea pământul, care Dumnezeu i-a dat stăpânirea asupra pământului, am văzut asta în capitolul 1, nu? Omul pierde stăpânirea asta. Își, practic, înstrăinează proprietatea lui. Și în Leviticul 25, acolo, deci nu o să mergem acolo, că e un pasaj prea lung ca să-l studiem, dar îl citiți acasă. În Leviticul 25 se spune, se reglementează de fapt, ce se întâmplă cu pământul, cum poate fi înstrăinat și în ce fel poate fi răscumpărat. Că cel care îl răscumpără, care are drept de răscumpărare, trebuie să fie o rudă a celui care a înstrăinat pământul. Sau cel în cauză. Trebuie să fie o rudă a, a celui care l-a înstrăinat. Trebuie să aibă capacitatea, deci puterea financiară, să răscumpere pământul respectiv și trebuie să vrea să răscumpere. Și cartea Rud, e un exemplu foarte fain despre răscumpărătorul ăsta despre modul de răscumpărare. În Apocalipsa, capitolul 5, Ioan plânge cu hohote pentru că nu era nimeni vrednic să deschidă scrollul care era, de fapt, ipoteca Pământului. Bun, mergem mai departe și trecem la capitolul 4 care unde o să vedem dimensiunile păcatului, adâncirea în păcat. Ca și... Un fel de motor. o să îl citesc iarăși pe Oswald Chambers, care spune așa. Nu poți să-ți ucizi semenul dacă nu l-ai ucis mai întâi pe Dumnezeu în inima ta. Repet, nu poți să-ți ucizi semenul dacă nu l-ai ucis mai întâi pe Dumnezeu în inima ta. Și haideți să citim de la primele cinci versete. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva.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 dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a omorât fața. În primul rând, Cain înseamnă suriță sau a dobândit. El va spune am căpătat sau am dobândit un om cu ajutorul Domnului. Ea, ea credea că promisiunea asta din versetul 15 cu sămânța femeii s-a împlinit acum în Cain și zice, am dobândit un, un om cu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului. Bineînțeles că uh, își dă seama că nu e, nu-i cazul și când se naște Abel îi pune numele de abel care înseamnă deșertăciune. Degeaba. Încă unul. Yeah. <laughs> Mai venit încă unul. Și uh, vedem că Cain lucrează pământul, devine uh, agricultor și Abel Crescător de animale, cioban. Vedem că doi aduc o jertfă lui Dumnezeu. Și întrebarea se pune de ce a privit Dumnezeu cu plăcere înspre jertfa lui Abel, iar înspre jertfa lui, a, lui Cain, nu. Din favoritism, Are Dumnezeu face favoritisme, îi, are el preferați și... Răspunsul e nu, nu din favoritism. Bineînțeles că atunci întrebarea mea se pune care e diferența dintre cele două jerte? Având în vedere că Dumnezeu a acceptat-o pe una și o respins-o pe cealaltă. Și pentru noi e foarte important să înțelegem acest lucru pentru că Pavel ne spune în Romani, capitolul 12, versetul 1, vă îndemn pentru mila lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile Ca o jertfă vie, plăcută Lui Dumnezeu Deci noi trebuie să ne ajut ducem, Să aducem lui Dumnezeu o jertfă Care să fie plăcută Toți oamenii trebuie să facă lucrul ăsta Și Dacă Dumnezeu e foarte Cel puțin a fost În anumite ocazii A fost foarte clar în ce privește Jertfele Și foarte, cum să zic eu Specific. Dacă ne gândim la Datan și Abiram, la cei doi fiali lui Aaron, care au vrut să ardă tămâie, să aducă, aducă tămâie lui Dumnezeu și nu a dus-o cum trebuie și Dumnezeu i-a fulgerat, i-a omorât. La fel și Unza. Au vrut să, el a vrut să-l ajute, să susțină chivotul legământului, să nu se răstoarne. au, pus mâinile pe, au făcut ceva ce nu era plăcut lui Dumnezeu și l a fulgerat Dumnezeu. Până în momentul jerfei, nu exista în aparență nicio diferență între cei doi. Cain și Abel uh, erau la fel. Nu? Doi frați. Totuși, Dumnezeu privește la ei în mod diferit. Un răspuns putem să găsim în, uh, în pasajele astea pe care o să le citim pe toate. Spune așa în provergă 21 cu 27. Zice, "Jerf celor răi, este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiute. Pe urmă, în psalmul 50, la 16 la 23, spune așa Dumnezeu zice însă celui rău Ce tot șir tu legile mene și ai în gură legământul meu? Psalmul 50 trebuie citit în, în întregime pentru că se referă la diferența dintre Gerfa celui și gerfa. Deci, o jertfă pe care Dumnezeu o primește și jertfa celui rău. Și zice: Când tu roști mustrările și arunci cuvintele mele în a mea, în a ta, pardon. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu prea Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe, ma pe fiul pe tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și-ți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește. Și celui ce vegează asupra căi lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Pe urmă, în Amos, capitolul 5, cu versetele 21 la 24, spune Eu urăsc. Disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când mi aduceți arderi de tot și dară de mâncare, n-am nicio plăcere de ele și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de la mine de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul lăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Între cele două jefe, există cel puțin două diferențe. Una explicită și anume natura jertfei și alta, a doua, este implicită și are a face cu calitatea jertfei. Despre cele două jertfe putem citi că amândoi aduc, deci cuvântul care folosit este același. Jertfă de mâncare. Dar în ebraică Același cuvânt este folosit și pentru jefă pentru păcat. Cain aduce jefă asta din roadele câmpului. Deci, Cain aduce uh, ca jertfă rodul strădanilor lui. Abel aduce ca jertfă dintre oile turmei lui. Cu cele bine de Dumnezeu? Deci, cuvântul pentru jertfă de mâncare sau dar de mâncare, cât și pentru jertfă de păcat e același. Și de aici se nasc două întrebări. Ce fel de jertfă a adus fiecare și dacă există vreo prescripție cu privire la jertfele astea din partea lui Dumnezeu? În Levitic, în primele capitole, se vorbește despre jertfe. Primele șapte capitole despre diferitele jertfe. Nu o să mergem acolo pentru că are un pasaj mare. Și în Exodul capitolul 29 vedem ordinea în care trebuie să aduse aceste jertfe. Deci jertfa de mâncare și jertfa de păcat. Că ne referim numai la astea două deocamdată. În Exodul este vorba de dedicarea sau de sfințirea lui Aaron și a fiilor lui ca și preoți. În Exodul 29. Și acolo Dumnezeu îi spune lui Moise că primul lucru pe care trebuie să-l facă pentru Aron și pentru fiii lui este să aducă o jertfă pentru păcat. Deci ăla e primul lucru pe care trebuie să-l facă. După aceea urmează a doua jertfă pe care urma să o aducă era o jertfă de, era o ardere de tot care era o jertfă care simboliza dedicarea totală pentru slujba de preoți. Și pe urmă era un dar de mulțumire, un dar de mâncare de abia după ce era, a fost adusă jertfa de păcat și de pentru dedicare esența este că nu te poți gândi să te dedici lui Dumnezeu și să ai o relație cu El să intri într-o re, într relație de închinare cu El până când nu rezolvi problema păcatului și Abel în epistola către evrei spune clar în evrei 9 cu 22 spune așa fără reversare de sânge Nu există iertare de păcat Și diferența în ce privește Calitatea jertfei Se referă la De fapt la atitudinea inimii Pentru că jertfa Nu începe cu gestul Ci începe aici în inimă Începe cu atitudinea pe care o am Închinarea noastră Nu în scântecele Ci începe în inimă Și cântecele sunt o exprimare O expresie a închinării noastre. Închinarea este mult mai mult decât, decât cântecul, decât ce spun eu cu buzele, este atitudinea inimii mele înaintea lui Dumnezeu. Dacă realizezi natura relației totale cu Dumnezeu și adopți o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu, poți să-i o jertfă de calitate, o jertfă plăcută. În Isaia, capitolul 1, de la versetul 10 la 17, vedem că Dumnezeu vorbește din nou despre ce înseamnă să aduci o jertfă de calitate? Nu o să citim acolo, că iar e un pasaj lung și... Da, îl citiți acasă. Deci, Cain fie că nu a conștientizat problema lui cu Dumnezeu, problema pe care o avea el în relația cu Dumnezeu, și câți dintre oameni astăzi nu zic în felul ăsta Ah, eu nu am nimica cu Dumnezeu, eu sunt în regulă cu El, eu am o relație bună cu El, bazat pe meritele mele faptul că mă duc la biserică, aprind lumânări și așa mai departe. Citesc Biblia sau... Și orice alt gest din ăsta de religie, religiozitate. Sau chiar dacă au realizat problema în relația lui cu Dumnezeu, nu, nu o conștientiza, nu o reușit să prindă esența. Și câți dintre oameni astăzi nu zic o, oh, păi o să... Fac asta și asta și aia fapte, atâtea fapte bune și păcatele mele o să fie acoperite. Dumnezeu mă, o să mă accepte pe baza faptelor mele. Știu că sunt păcătos, dar încerc să, să fac bine, să nu mint, să nu curves, să nu fur și așa mai departe. Și să respect pe cei din jurul meu și atunci Dumnezeu o să mă accepte pe, pe baza asta. Pentru că faptele mele bune o să cântărească mai greu în balanța lui. Fals. Greșit. Cel neprihănit va trăi prin credință, spune Dumnezeu. Unda, care e motivația lui Dumnezeu în respingerea jertfei lui Cain? Hai să citim mai departe, De la uh, versetul 6 la 8. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-a și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său, Abel, hai să ieșim la câmp. Dar de când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său, Abel, și l-a omorât. E primul puțin aici. deci Care e motivația lui Dumnezeu în uh, respingerea jertfei lui Cain? E este, este, este pur și simplu o motivație seacă? Deci, nu l adus jertfa cum trebuie, ți-am respins-o. <laughs> nu eu cred că el și nu, nu că cred, sunt convins că el îi dat lui Cain o lecție esențială pentru toată lumea, pentru toți cei, toată omenirea, vreau să zic, care i-a urmat lui Cain. Dumnezeu vorbește aici despre trei entități spirituale. Despre bine, despre rău și despre păcat. Despre bine zice că, că va fi bine, întotdeauna bine primit. Asta zice despre bine. Despre rău spune că introduce păcatul. Iar despre păcat spune că aduce moartea. Da? Deci binele va fi întotdeauna bine primit. Răul introduce păcatul. Păcatul aduce moartea. Deci cele trei sunt entități spirituale. De ce zic asta? Pentru că aici spune, folosește pronumele personal. Dacă faci binele vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul punește la ușă, dorința lui, un nume personal, se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Trebuie să-l stăpânești. Și, deci, întrebarea e ce este binele, ce este rău, ce este păcatul. Dacă reușim să explicăm, să ne explicăm, să înțelegem aceste trei elemente, așa cum Dumnezeu le-a exprimat, l-a le explicat aici, trei noțiuni care, așa cum le-a folosit Dumnezeu aici, o să înțelegem lecția. Binele, așa cum îl percepem noi, e relativ. Și ce vreau să zic prin asta? Ceea ce cred eu că e bine, altuia s -ar putea să îi separă că e rău. Nu? Sau chiar și eu însumi, mă gândesc la un moment dat că ceva e bine și după aia nu mai gândesc și zic a, nu e bine, e rău. Deci binele e relativ. Și chiar dacă, așa cum am zis Chiar dacă omul mâncând din fructul Cunoștinței binelui și a răului A dobândit capacitatea De a avea noțiunea Binelui și răului Nu are o scală Pentru că e separat de Dumnezeu Dumnezeu e binele Și în funcție de Dumnezeu Se raportează deci, O să ajungem și acolo Dar, de exemplu Te duci pe stradă și vezi un sărac pe stradă, cerșind. Și dai 10 lei și crezi că ai făcut un lucru bun. Și o jumătate de oră mai târziu îl vezi bea pulbere pe omul ăla. Realizezi că n-ai făcut un lucru bun. Așa-i? Că binele care ai vrut să-l faci, așa cum spune Pavel, și treu Este o, o poveste pe care vreau să vă spun, care e distractivă. Un om își lucra pământul împreună cu, cu băiatul lui. Și singura lui averea, era o iarpă cu care își lucra pământul și cu care și făcea toate treburile. Și, la un moment dat, iapa asta îi fuge de acasă. Se pierde. Și vecinii lui zic O, ce rău ți s-a întâmplat! Singura ta avere ți-ai pierdut-o. Mai, mai, mai, ce rău! Și omul zice Nu spune că e un lucru rău. spune numai că mi-am pierdut iapa. Și mai trece o zi, două, și iapa îi se întoarce acasă împreună cu un armăsar. Și vecinii zic atunci, o, ce bine ai, nu dreptate, nu a fost rău faptul că ți-ai pierdut iapa, că uite acum ce, ce bine ești, că ai și un armăsar. Și omul zice, nu spune că e bine. Că am, spune numai că m-am făcut cu un armăsar. Și după câteva zile băiatul omului încearcă să îmblânzească armăsarul și îl și armăsarul, îl trântește la pământ și îi rupe o mână și un picior. Și atunci, vecinii, băi, ce ești, ai avut dreptate. Nu a fost un lucru bun că <gătă> ai, ai avut un armăsar că uite ce nenorocire, ce rău ți s-a întâmplat. Băiatul și-a mâna și piciorul. Cine te mai ajută la câmp acum? Omul ăsta nu spune că e un lucru rău. Spune doar că băiatul meu și-a mâna și piciorul. După câteva zile, vin. Să recruteze la oaste, cu acan. Și pentru că băiatul aveam piciorul și mâna ruptă, nu le-au la oaste. <laughs> și nu cine zic atunci. Aia, ai, în dreptate. Nu a fost un lucru rău că și o, -o rupt mâna și piciorul copilul tău. Că uite-te că ce rău era dacă mergea la oaste acum, că nu, iar tot nu aveai cine să te ajute. Spune, nu, spuneți că e un lucru rău, că e un lucru bun. Spuneți numai că băiatul meu nu s-a dus la oaste. Ei, și războiul a fost un război fulger s-a terminat repede, a cucerit o țară mare și toți cei care au fost la oaste <gură> au primit câte o bucată de pământ Boare. în țara cucerită și povestirea asta merge la nesfârșit esența e că nu știți niciodată de dacă un lucru care își se întâmplă e bun sau rău. Pavel nu spune toate lucrurile bune sau toate lucrurile rele lucrează spre binele celor ce ci spune toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci asta am vrut să arăt că binele uh, este relativ și Dumnezeu este binele absolut. În Matei un, uh, un tânăr vine la Isus și zice Bunule învățător! Și Isus îl întrerupe și zice, de ce îmi spui bunule? Că bunul e numai Dumnezeu. Nu putem să știm dacă ceva este bine sau rău decât dacă lăsăm pe Dumnezeu să evalueze lucrul respectiv în viața noastră. Și dacă acceptăm evaluarea lui, deci dacă lăsăm pe el să evalueze și acceptăm evaluarea lui, da? Caim și-a apreciat singurul Jeffa ca fiind bună. Nu l-a lăsat pe Dumnezeu să o evalueze. Și mai apoi când Dumnezeu a evaluat-o, a respins-o, s-a supărat. Nu? Nu a acceptat evaluarea lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce trebuie să facem. Trebuie să ne verificăm în permanență cu Dumnezeu ceea ce facem, ceea ce spunem, ceea ce gândim pentru că El este, este scala. El este absolutul la care trebuie să ne raportăm noi. Și asta înseamnă, asta înseamnă dependența de Dumnezeu. Întrebarea, o întrebare din nou vă pun. Cum a știut Cain că Dumnezeu și a respins Jertfa. Și o să discutăm, deci, asta în, cu privire la dependența de Dumnezeu și la faptul că lucrul ăsta e legat de ceva ce noi cu toții apreciem. Deci cum? De unde știu Cain că Dumnezeu i-o respind jerfa și că i-o acceptat-o lui Abel? Exact. Dumnezeu a mistuit și o să vedem asta în mai multe locuri în, în Vechiul Testament. Când uh, Moise o dedicat cortul întâlnire atunci și-au adus jertfa pentru sfințirea cortului, Dumnezeu a -o. Atunci când Solomon a dedicat templul, la fel, Dumnezeu a mistuit jertfa. Elie, dacă țineți minte, pe muntele Carmel, când i-o confruntat pe prorocii lui Baal, i-a adus jertfa și Dumnezeu l a mistuit -o. Și asta a fost dovada că Dumnezeu, Dumnezeu Israel, este Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeu i-a mistuit jerfa lui Abel și jertfa lui Cain nu e a -o. Și așa au văzut ei. Ei, de ce menționez lucrul ăsta? Pentru că omul a ajuns să cunoască cum se face focul, da? Și asta l-a depărtat. Nu mai, fost, nu mai depins. Dar atunci când și-a adus jefa lui Dumnezeu, ce-a făcut? O ars-o el. A dat el foc. așa e? Nu? Și asta a fost un pas în spate sau un pas mai departe de Dumnezeu. Și o reducere a dependenței de Dumnezeu. Spun asta legat de faptul că noi cu toții admirăm progresul. Tehnologia. Tehnologia ne îndepărtează de Dumnezeu. Ne face să depindem mai puțin de Dumnezeu. Și tehnologia, progresul în tehnologie afectează sistemul economic, afectează stilul de viață și așa mai departe. Deci e un lucru la care să ne gândim. Tehnologia ne reduce dependența de Dumnezeu. Gândiți-vă puțin ce făceau acum 200 de ani oamenii și făcea un creștin când copilul lui era bolnav? Ce făcea? Mergea înaintea lui Dumnezeu și se ruga. Și se ruga, și se ruga, și se ruga. Până când Dumnezeu îl vindeca de boala respectivă, boala incurabilă. Acuma ce faci? Te la spital și iei antibiotice și ai scăpat. Deci, știi, e o chestie cu două tăișuri, tehnologia. Ne reduce dependența de Dumnezeu. E o binecuvântare. Dumnezeu le-a dat minte la oamenii ăștia care au inventat tehnologia și așa mai departe, dar, pe de altă parte, ne reduce dependența de Dumnezeu și trebuie să fim atenți la lucrul ăsta. Bun, să mergem mai departe. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu. Și Dumnezeu a zis, ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum, brestemat, ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pe pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Priaci și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pe să mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești astăzi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeat și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul a zis: Nici de cum. Și dacă va a cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul a hotărut un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. În prima aici, a puțin. Dumnezeu spune în Vechiul Testament, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. De ce nu aplică principiul ăsta în cazul lui Cain? Oare Cain s-a pocăit de, de, de lucruri pe care l-a făcut? Ce ziceți voi? Interesant este faptul că vedem aici, în pasajul ăsta, exprimat Harului Dumnezeu. Ca, și ce vreau să zic prin asta? Cain nu a primit ce merita. Nu? El merita moartea. Oc pentru o, dinte pentru dinte. Viață pentru viață. Deci Cain merita moartea și Dumnezeu nu, nu îl omoară. În schimb, el primește ce nu merita. Și anume protecția. Dumnezeu îi dă un semn pentru ca nimeni să nu omoare pe Cain Și ăsta era un semn Pe care Cain trebuia să îl folosească Prin credință Să se încreadă în semnul ăsta Pe care, pe care Dumnezeu îl dă Și eu cred că Cain Așa cred Deci e o supoziție Nu am nicio dovadă Cain ți-a Și el, o să-l întâlnim în, în, în cer pe Cain De ce zic asta? Da. Citim mai departe Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsării de Eden. Cain s-a împreunat cu nevasta sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate. Cain a început să zidească o cetate. Și a pus acestea numele fiului său Enoch. Enoch a fost tatălui Iran, Irad a fost tatălui Mehuiael, Mehuiael a fost tatălui Metușael, și Metușa el a fost tată la Lamech. Vedem că fiul lui Cain e Enoch. Și Enoch are un, un fiu pe care îl cheamă Elad. și Dar Ivan are un fiu, deci stră lui Cain, pe care îl cheamă Mehuiael. Are numele lui Dumnezeu, un numele lui. el. Știi? Deci asta e un. E un In indiciu că urmașii lui Cain îl observau pe Dumnezeu și se închinau lui. Și la fel îl cheamă și pe fiul lui el, se cheamă Metușael. Dumnezeu va aduce înseamnă Metușael. Păi o vedem mai departe, în ultima parte a capitolului 4, adâncirea, progresia păcatului. Cain îl omoară pe Abel din invidie. Pentru că Abel avea ceva ce el nu avea, o relație mai bună cu Dumnezeu. Da? Să vedem la, la Meh ce face. La Meh, spune în versetul 19, și a luat două neveste, Una, numele unei era, era Ada și numele celeilalte era Țila. Deja vedem o deviație de la standardul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis că atunci va părăsi omul pe tată și pe mamă lui și se va face un singur trup pe nevasta, nu cu nevestele. Nu? Și vedem că la Meh îș, își ia două. Își a două neveste. Adam a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Țiia de partea ei a născut pe cia pe Tubal Cain, făuritorul tuturor unelteror de aramă și de fier. Foarte interesant. Faptul că fierul era prezent în epoca care e considerată epoca pietrei. Sora lui Tubaitaim era Nama. La Mei a zis nevestelor sale: Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamei, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Ca va fi răzbunat de șapte ori, la me de șaptezeci de ori câte șapte. Ce vrea să zică la Mei prin asta? La Mei am omorât un om pentru că era furios, din furie. Deci un om nevinovat Care nu avea nimica de a face cu problema lui Asta e adâncirea În păcat Așa vedem progresia păcatului Enoch, uh, pardon, Cain Îl omoară pe Abel Din invidie Pentru că Abel avea ceva Ce el nu avea Dame, Îl omoară pe Îl omoară pe omul ăla Fără niciun motiv Care avea de a face cu deci Motivul lui era deci omul era nevinovat, asta vreau să zic. Și Abel era nevinovat, evident, dar în, în mintea lui Cain, era, deci vedea că e vinovat. Deci e o, e o progresie în, în ce privește păcatul. spune mai departe. Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa, i-a născut un fiu și i-a pus numele Seth. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă semânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain lui Seti s-a născut și lui în fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început, au început oamenii să cheme, e o traducere proastă aici, să cheme, numele Domnului. Înainte de Enoch nu, nu chemau numele lui Dumnezeu? Să fim serioși, chemau. Deci am văzut chiar numele uh, Nehurael, el Asta e o dovadă că uh, oamenii chemau numele lui Dumnezeu. Traducerea care a trebuit să fie aici este să profaneze numele Lui Dumnezeu. Aici cu Enos avem prima apostazie. Bun. Trecem la capitolul 5 și o să avem o surpriză mare aici în, în capitolul ăsta. Hai să citim. O să citim tot capitolul dintr-una. Aici e capitolul pe, peste care majoritatea celor care, care citesc Biblia trec așa el fugitiv, Rapid. Însă E o surpriză mare în, în capitolul ăsta. E uh, un capitol care prezintă genealogia, linia promisiunii, cum ar veni, linia mesianică. Spune așa, iată cartea neamurilor lui Adam, în ziua când a, născut, -a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemânarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după tipul și asemănarea lui și a pus numele SET. După nașterea lui SET, Adam a. Deci, hai să vedem. Adam, la 130 de ani, l-a născut pe SET. După nașterea lui SET, Adam a trăit 800 de ani și a născut fi și fice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. La vârsta de 105 ani, SET a născut pe Enos.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 om de acolo și în, în dreapta vârsta cât, cât o trăi fiecare patriar Și am ajuns la Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 815 ani și a născut fiini și fiice. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani apoi a murit. La vârsta de 70 de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. După nașterea lui Mahalaleel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 acesta mă va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu, Domnul. După nașterea lui Noe, la me, a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui la me, au fost de 777 de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe semi Am și Iafet. Bun, veți vedem aici o înșurire de nume și vârstele pe care le-a le trăit, le trăit fiecare. Hai să vedem semnificația fiecărui nume. Adam, bineînțeles că înseamnă om, știe toată lumea, că asta este semnificația numelui Adam, înseamnă om. Bun. Adam la vârsta de 130 de ani îl naște pe set și set știm din versetul 25 din capitolul 4 că înseamnă destinat destinat sau cel care, care a luat locul la 105 ani se îl naște pe Enos și Enos înseamnă moarte, disperare asta e semnificația numelui Enos și apoi Enos la 90 de ani îl naște pe Cainan Cainan înseamnă cumpărător sau posesor Cainal la 70 de ani îl naște pe Mahalaleel și Mahalaleel înseamnă lauda lui Dumnezeu. Mahalaleel la 65 de ani îl naște pe Yared și Yared înseamnă uh, coborâre sau coborând. Yared îl naște pe Enoch. Enoch înseamnă dedicat sau disciplinat sau învățat sau învă învățând. Toate astea. Bun. Se întâmplă ceva cu Enoch. Deci Enoch trește 65 de ani și după aceea naște pe sala. Ai un verset uh, mai interesant, versetul 22. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Ceva s-a întâmplat la nașterea lui Metusala, care l-a determinat pe Enoch să umble cu Dumnezeu. Și spune și-a născut fișifice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, versetul 24, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Deci nu a murit. Toți ceilalți spune apoi a murit. Toate zilele lui cu tare au fost atâta, apoi a murit. Deci, ceva s-a întâmplat la nașterea lui Metusala, care i-a schimbat viața lui Enoch și l-a determinat să, să pocăiască, să umble cu Dumnezeu. Metusala înseamnă moartea lui va aduce. Și ce s-a întâmplat la nașterea lui Metusala este că Dumnezeu îi spune lui Enoch că el va aduce moartea copilului lui, va aduce potopul. Și dacă ne uităm pe o cronologie, vedem că în ziua în care în anul în care a murit Metusala, a venit potopul. Deci, într-adevăr, moartea lui a adus potopul. Enoch e, e, e personajul despre care Iuda pomenește în epistola lui și vorbește Iuda vorbește despre cartea lui Enoch, despre profeția lui Enoch, unde Enoch Profețește despre venirea Domnului cu zecile de mii de sfinți. A doua venire. Deci nu, a fost luat înainte de potop. Și să vedem mai departe. Metusala. Moartea lui a adus a aduce potopul. Pe urmă, Lameh, deci la 187 de ani, Metusala naște pe Lameh. Lameh înseamnă sărac la pământ. Și la vârsta de 182 de ani, Lameh îl naște pe Noe, care Vedem aici, în versetul 28, ce înseamnă. Înseamnă, acesta ne va mângâia pentru osteneala și turda mâinilor noastre. Noi înseamnă odihnă, mângâiere. Da, și asta, hai să le punem pe... Asta într-o propoziție frumoasă. Omul era destinat morții și disperării, dar posesorul laudelui Dumnezeu, coborând, s-a dedicat, disciplinat. Și moartea lui va aduce celui sărac și la pământ, o dihnă și mângâiere. În genealogia noi vedem ascunsă Evanghelia, mesajul Evangheliei. Și asta este ceea ce înțeleg eu prin mesaj integrat. Biblia e un mesaj integrat care își are originea în afara timpului. Numai un Dumnezeu care e în afara, numai cineva care în afara timpului putea să ascundă într-o genealogie mesajul Evangheliei. Ăsta e um, un alt exemplu de. Coduri din Biblie Omul era destinat morții și disperării Dar posesorul laudelui Dumnezeu Coborând s-a dedicat, disciplinat și moartea lui Va duce celui sărac și la pământ O și mângâiere Data viitoare o să parcurgem Să vorbim despre zilele lui Noe Și despre potop, dacă ne ajunge timpul Zilele lui Noe E un pasaj fundamental pe care dacă nu le înțelegem, nu înțelegem multe profeții cu privire la sfârșitul, deci la eschatologie, la sfârșitul timpului, mult din Vechiul Testament și mult din Noul Testament. Nu o să le înțelegem. Dacă nu înțelegem ce vrea să spună aici, Isus spune așa în, în capitolul 24 din Matei, unde le face, face cercului lui. Restrâns lui Petru, Ioan și Iacov și Andrei, le spune despre, le, dă, le face o prezentare cu privire la venirea lui. Și spune în versetul, în versetul 20, nu, 37, pardon. În versetul 37 spune că zilele înaintea venirii Fiului Omului vor fi ca și zilele lui Noe. să citesc, de fapt, versetul. Despre ziua aceea, aceea, în versetul 36, și ceasul acela nu știe nimeni, nici înger din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? a ma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Deci, zilele lui Noe, pomenite de Iisus de ca și o referință în ce privește a doua lui venire. Să la niște lucruri interesante și e, trebuie Vă îndemn să citiți capitolul 6 și 7, și 8. O să vedem ascuns în tot pasajul ăsta imaginea, o imagine a, a bisericii și o imagine a, a lui Israel. Și fiecare unde sunt plasate în momentul venirii judecății lui Dumnezeu. Și cu asta am încheiat studiul de azi.